Прокинувся Ран у чужій, віддалено схожий на його рідну хаті. Він лежав на лаві, на очеретяних матах, укритий нефарбованою рядниною. Розглядівшись, Ран побачив, що люди, які тут мешкають, мають майже такі ж звичаї, як і в його рідного народу. Он мальоване кухонне, столове надчиння. Он домашня піч а на схід сонця домашній вівтар, мати-богиня, близнята і, очевидно, знак їхньої громади, голова кози. «Мабуть, тут живуть люди-кози», – збагнув Ран і почав думати, що має їм казати. Ще в селищі Летючого Пса їх учили, що серед усіх довколишніх хліборобів Люди бика, до яких вони мають честь належати, найперші. Бо краще вирощують пшеницю, ліпше будують житло, гарніше розмальовують посуд. Крім того, їхні відуни мудріші, а вожді відважніші. Тому решта – люди барана, вівці, кози, вепра – шанобливо ставляться до людей бика і визнають їхню вищість. Ну, хоча б тому, що лише в людей бика ще й кожна громада має свій знак, як рано веселище, летючого пса. А решта хліборобів такого поділу не мають. Тому Ран вирішив з цього скористатися і зіграти роль посла. Аго, є хтось там, вигукнув Ран, намагаючись надати своєму голосу владності. Але, на жаль, мусив визнати, що вийшло тихо, кволо і майже благально. Ран засоромлено замовк, але все одно його почули. Увійшла стара жінка і питально подивилася на нього. «Скажи мені, жінко, – мало не зумліваючи від непевності, почав Ран, – я серед людей кози?» Жінка ствердно закивала головою. «А ти знаєш, хто я?» Вона не знала. «Я від людей бика, а сам з громади пса, що летить над полем». Жінці це нічого не казало. «Прийшов до вас, ран розгубився, ось». Їй було все одно. «Принеси мені хліба», – несподівано сам для себе болкнув ран. А тоді, відрізаючи сам собі шлях до відступу, додав «І пива». Жінка вийшла, а він устав і пройшовся по хаті. Одне з двох. Або люди-кози повірять йому, і він наїздся вдосталь хліба, або виявлять, що він вигнанець волоцюга. До того ж крадій зелених колосків. І тоді все буде, як у кінних степовиків Або ще гірше. Повернулася жінка і справді принесла хліба. Ран страшенними зусиллями волі стримався, щоб не вихопити з її рук житній коржик. А також кілька смажених рибин, козячий сир і жбан пива. Вона застелила лаву чистою рядниною, розклала їжу і жестом запросила до трапези. «Німа!» – встиг подумати ран, доки ніс до рота хліб. На рибу він уваги не звернув, а інше швидко з'їв і випив. Коли все було прибрано, до хати статечно зайшов чоловік з вигляду значного, але не найвищого становища в громаді. «Вітаю тебе, чоловіче прибулий!» «Вітаю тебе, чоловіче кози!» Говорили вони кожен своєю мовою і майже все розуміли, проте були деякі слова, що їх доводилося один одному тлумачити – Ран розповів, що він посланець до людей-кози від людей-бика і побажав зустрітися з вождем, відуном і радою ліпших громади-кози. Чоловік не заперечував. А перед тим Ран побажав, щоб йому принесли всі його речі, включно із закопаним мішком. Через якийсь час чоловік, якого звали Гук, і Його одноплемінник принесли все ранове добро і повідомили, що наступного дня зранку його слухатимуть радні громади. А поки що, хай чоловік бика відпочиває, та хай скаже спочатку, навіщо він закопував свого мішка і чому лежав там непритомний. Урана від страху запекло під шкірою голови. «Я отруївся!» Бовкнув ран і швидко почав думати, чим. Ага, цим. Грибами. Так, грибами, чоловіче гук. Тут ростуть такі, яких я не знаю. А мішок? Ну, мішок закопав тоді, коли зрозумів, що непритомнію від крадіїв. У нас нема крадіїв, сказав чоловік. «Був один, але його вже нема». «А де?» – наївно поцікавився Ран. «Сконав». «Сконав?» «А чого ти дивуєшся, чоловіче бика? Якщо людину посадити на загострену палю, за якийсь час вона мусить сконати?» «Гаразд, відпочивай». «Ага», – думав Ран. Який тут уже відпочинок, якщо ці козії злочинців садовлять на кілок. Це ж якщо вони виявлять, хто я. Ой, треба брехати, доладно. Да Ось із мішком як добре викрутився. Не покладатися на те, що в голову прийде. Необхідно продумати все наперед. Наступного дня... Рана, обвішаного ножами і кінжалом, із його найгарніше розмальованим горщиком у руках, яке щастя, що той не розбився в дорозі, привели в громадську хату на зустріч із радою громади людей-кози. Ран, як уже муж досвідчений, знав, хто зазвичай усім заправляє в громаді. Тому почав вивчати відуна Сака, Ось він сидить, окремо від інших, у вовчій шапці. Старий, сухий, по очах видно страшенно затятий. З одного боку, це добре. Якщо він повірить прибульцеві, то ран матиме надійного спільника –